Розділ 26. Біаріц, розташований на південно-західному узбережжі Франції, згодом втратив колишню чарівність і трохи постарів. Він виглядав не дуже презентабельно. Колись знамените казано «Белв'ю» Закривалася, бо будівля потребувала ремонту, а казано-муніципаль Нарю Мазарган переобладнали у приміщення під маленькі крамнички та танцювальну школу. Старі віли на пагорбах мали досить жалюгідний вигляд, однак у сезон, що тривав з липня по вересень, багата та титулована публіка Європи продовжувала сікатися до Біаріц щоб захоплюватися азартними іграми, погрітися на сонечку та помалуватися пам'ятками. Ті, хто не мав своїх віл, зупинялися в розкішному готелі «Дю Палас» на авеню «Емператриці». Остання літня резиденція Наполеона Третього. Цей готель розташовувався на мисі, що вдавався в Атлантичний океан, одному з найкрасивіших місць, обмеженому з одного боку маяком, про яких розбивалися хвилі, а з іншого боку добре обладнаним пляжем. Якось наприкінці серпня французька баронеса Маргарита де Шантільї впорхнула у Весебюль готелю. Баронеса, молода елегантна дама з м'яким волоссям, що струменилася, одягнена в зелену з білою шовкову сукню від живанші, що сиділа на ній так, що жінки заздрісно оберталися а чоловіки просто поїдали її очима, підійшла до порт'є. «Будь ласка, ключ!» У баронеси виявився пристойний французький акцент. «Будь ласка, баронеса!» І він передав Тресі її ключ та запис кількох телефонних дзвінків. Коли Тресі попрямувала до ліфта, зморшкуватий чоловічок різко відвернувся від вітрини і зіткнувся з нею, вибивши з її рук сумочку. «О, Люба!» – сказав він. Він підняв сумочку та вручив їй. «Будь ласка, вибачте мені». Маронеса Маргарита де Шантельї гордо кивнула і пішла. Ліфтер перевів її в ліфт і висадив на третьому поверсі. Тресі займала апартаменти під номером 312, які вивчила на пам'ять, що місце розташтування в готелі Часто так само важливо, як і сам готель. На Капрі вона займала бунгала 522 у Куїссід'яні. На Майорці – королівські апартаменти Сонвіда, що виходять на гори і далеку затоку. В Нью-Йорку – Тауерс'ют 4717 в готелі Хелмслі Палас. В Амстердамі – номер 325 в Амстелі, де можна було засипати підмірні звуки води каналу. Апартаменти 312 в готелі «Дю Палас» мали з вікна чудовий краєвид на океан і місто. З кожного вікна Тресі могла бачити хвилі, що б'ються об скелі. Прямо під її вікном розташовувався дитячий басейн, його синя вода і сірі води океану стикалися, перемішувалися, сяючи на сонці. Поряд була величезна тераса з яскравими парасольками – Стіни в апартаментах були обтягнуті дамським шовком синьо-білого забарвлення з мармуровим розлученнями, килими та гардини кольору млявої троянди. Дерев'яні двері та ручки покрилися патиною від часу. Коли Тресі зачинила на ключ за собою двері, вона насамперед зняла блондинисту перуку і почала масажувати голову. Баронеса вважалася одним із найкращих її типажів. В Альманасі Готта було сотні титулованих осіб, леті і герцогинь, принцес, баронес і графинь з більш ніж двох дюжин держав. Книга виявилась просто неоціненною для Тресі. Вона давала повну інформацію про історію їхніх сімей з іменами батьків, дітей, шкіл, будинків, адрес їх мильних резиденцій. Простіше простого виявилося вибрати відому сім'ю і стати далекою кузиною, особливо багатою дальньою кузиною. На людей завжди справляли сильне враження відоме прізвище, титул та гроші. Тресі подумала про незнайомця, який налетів на неї у Весібюлі готелю, та задоволено посміхнулася. Отже, початок покладено. О восьмій годині вечора баронеса Маргарита де Шентільї – Сиділа в барі готелю, коли до неї наблизився чоловік, який зіткнувся з нею вдень. «Вибачте», – почав він сором'язливо, – «але я повинен принести вам глибокі вибачення за мою непробачну незручність сьогодні вдень». Тресі граційно посміхнулася. «Не турбуйтеся, все гаразд. Це була лише випадковість. Ви така добра!» – і він нарішуче додав. «Я би почував себе впевненіші, якщо зміг би вас чимось пригостити». «Добре, якщо вам так хочеться», – він сів поруч із нею. «Дозвольте представитися. Я професор Адольф Цукерман. Маргарита де Шантільгі». Цукерман кивнув на бармена. «Що ви п'єте?» – запитав інтресі. «Шампанське, але, можливо, він підняв руку». Я в змозі пригостити вас шампанським. І взагалі, я можу дозволити собі все у цьому світі. Правда? І Тресі трохи посміхнулася. Як чудово. Так. Цукерман замовив пляшку Болінгера, потім повернувся до Тресі. Ви знаєте? Щось екстраординарне сталося зі мною. Взагалі мені не варто було б обговорювати це з незнайомими людьми. Але... Так важко промовчати. Він присунувся ближче і понисив голос. «Поправді кажучи, я... Я ж простий вчитель, або був ним до недавнього часу. Я викладав історію. Звичайно, цікаво, ви розумієте, але не збуджує. Вона уважно слухала. Як я вже сказав, все йшло нудно до певного часу. «Чи можу я запитати?» «Що ж сталося кілька місяців тому, професора Цукерман?» «Я займався дослідженнями з іспанської армади, переглядав стоси книг, статей, які могли б зацікавити моїх студентів. І в архівах місцевого музею я випадково натрапив на старий документ, який якось потрапив до інших паперів. Це був докладний опис секретної експедиції», надісланий принцем Філіпом у 1588 році. Один із кораблів, завантажений золотом, потрапив у шторм і зник безвісті. Можливо. Тресі глянула з цікавістю. Можливо, зник? Точно. Але згідно з записами, капітани команда навмисно втопили корабель у свакійній бухті, плануючи повернутися за ним пізніше, і дістати скарби, але на них напали пірати. І повернутися вони вже не змогли, їх всіх перебили до їхнього повернення. Документи виявилися врятованими лише тому, що жоден із матросів на піратському кораблі не міг читати та писати, але вони не уявляли цінність отриманих записів. Голос його затремтів від збудження. «Зараз?» Він понизив голос до шепоту і переконавшись, що їх ніхто не підслуховує. Я маю документ із докладною інструкцією, як дістати цей скарб. «Яке щасливе відкриття для вас, професоре. Чулося на підробне захоплення. Цей мільйон золотих коштує, напевно, близько 50 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом сказав Цукерман, і мені залишилося лише підняти їх. «А що ж вас зупиняє?» «Тільки гроші». «Я маю спорядити корабель і підняти скарб на поверхню?» «Розумію. І яка вам потрібна сума?» «Сто тисяч доларів. Маю зізнатися, що зробив?» «Непробачну дурість. Я отримав двадцять тисяч доларів за ощадження всього мого життя» і в Біаріц, у казино. «Я так сподівався виграти!» його голос упав. «І ви все загубили!» Він кивнув. Тресі побачила, як за склом окулярів блиснула сльоза. Принесли шампанське, і офіціант розлив золотисту рідину по келихах. «Удачі вам!» сказала Тресі. «Дякую!» Вони потягували шампанське у повній тиші. «Будь ласка, забудьте все, з чим я набридав вам. Я не повинен був турбувати таку чарівну даму своїми неприємностями», сказав Цукерман. «Але мені сподобалася ваша історія», підбадьорила його Тресі. «Ви впевнені, що золото там? Так?» «Без жодного сумніву». У мене на руках Усі корабельні записи, оригінали і карта, складена капітаном. Я знаю точне розташування скарбів. Вона задумливо вовчала його обличчя. Але вам потрібно 100 тисяч доларів? Цукерман ствердно кивнув головою. Так, щоб підняти скарби вартістю 50 мільйонів доларів. І він налив собі ще келих шампанського. «Це, можливо...» Тут вона зупинилася. «Що? Як ви ставитесь до того, щоб взяти у справу партнера?» Він здивовано глянув на неї. «Партнера? Але я збирався зробити все це на самоті один. Але зараз, коли я втратив усі свої гроші...» І голос його затремтів знову. «Професоре Цукерман, припустимо, я дам вам 100 тисяч доларів». Він похитав головою. «Це абсолютно неможливо, баронеса. Я не зможу прийняти цей дар. Ви можете втратити свої гроші. Але ж ви впевнені, що скарби знаходяться там? Так, звичайно. Але можуть статися сотні непередбачених речей. Гарантій немає. У житті існує безліч гарантій, можливо. Якщо я зможу допомогти вам вирішити цю проблему... Ми отримаємо взаємну вигоду. Ні, я ніколи не пробачу собі, якщо за такої а, випадковості ви втратите ваші гроші. Я можу дозволити собі, запевнила його Тресі, і в мене з'явиться дуже вигідна справа, чи не так? Звісно, з цього боку так, підтвердив Цукерман. Він сидів, зважуючи всі доводи, охоплений сумнівами. Потім сказав, якщо ви так хочете, ви отримаєте 50%. Вона вдячно посміхнулася. Я згодна. Тут професор швидко додав, після всіх витрат, звичайно. Ну так, так, звичайно, як скоро ми почнемо? Негайно. Професор почав з деякою жвавістю пояснювати. «Я майже знайшов корабель, який хотів би найняти. У нього абсолютно сучасне обладнання та команда з чотирьох осіб. Звичайно ж, ми повинні заплатити їм хоча б трохи наперед, якщо ми наймемо їх. Без сумніву. Ми повинні відплисти якнайшвидше, або доведеться шукати інший корабель. Я можу передати вам гроші протягом п'яти днів». «Чудово!» – вигукнув Цукерман. «У мене буде час все приготувати. О, яке везіння для нас обох! Чи не так?» «Так! Ну, за наше підприємство!» І професор підняв свій бокал. Трейсі підняла свій келих і сказала «Нехай підприємство стане вигідним для нас обох!» І вони цокнулися. Тресі розсіюно подивилася на всі боки і здригнулася. За столиком у дальньому кутку бару сидів Джеф Сівенс і з посмішкою спостерігав за нею. З ним сиділа цікава дама, вся обвішана коштовностями. Джеф кивнув тресі, і вона посміхнулася, згадавши, як обставила його востанє в замку мантінгі, згадала собаку поряд з ним. Це було саме мені. Саме по мені, щасливо подумала вона. І так, якщо дозволите, говорив Цукерман, то в мене маса справ. Я зв'яжуся з вами. Тресі граційно підставила йому руку, він поцілував її і пішов геть. Бачу, ваш приятель покинув вас, і я не можу навіть уявити, чому. «Блондинкою ви виглядаєте просто жахливо», – Трейси звела очі. Джефф вже стояв поряд з її столиком. Без запрошення він ців на сілець, де кілька хвилин тому сидів Адольф Цукерман. «Вітаю», – сказав він. Стрибок до Мантін'ї був просто винахідливим, чарівно. «Приємно чути від вас таку високу оцінку, Джефе. Це коштувало мені купу грошей, Тресі. Нічого, не женете. Він сидів, повільно потягуючи віски, Що потрібно професору Цукерману? О, то ви його знаєте? Можете мені сказати. Він? Просто йому захотілося випити. І він розповів вам про свої скарби? Трейсі обережно запитала. А як ви дізналися про це? Джеф здивовано глянув на неї. Тільки не кажіть, що ви погодилися. Це ж найстаріша афера у світі. Але не цього разу. Тобто ви повірили йому?» Тресі вперто відповіла. «Я не маю права обговорювати це питання, але професор випадково виявив деяку інформацію. Трейсі, та він просто намагається надути вас. І скільки ж грошей буде потрібно йому, щоб підняти затонулі скарби? «Не ваша справа», – манерно відповіла Тресі. «Це мої гроші та мій бізнес». Джеф знизав плечима. «Добре, тільки не говоріть потім, що старий Джеф не намагався відмовити вас. Ви, мабуть, самі дуже зацікавилися цим золотом, хіба не так?» Він стиснув руки в кулаки. «Чому ви мене постійно підозрюєте?» «Все дуже просто», – відповіла Трейсі. Просто я вам не довіряю. Що то за жінка була з вами? Вона хотіла уникнути всіляких запитань. Сюзанна – подружка. І, звісно, багата. Джеф ліниво посміхнувся. Взагалі-то є у неї небагато грошей. Якщо ви приєднаєтеся і пообідаєте завтра з нами, шеф-кухар – Її 250-футової яхти, що стоїть у гавані, зробить дякую. Думаю, нічого цікавого для мене на вашому обіді не передбачається. І що ви продаєте їй? Це суто особиста справа. Впевнена, що так. Вийшло грубіше, ніж вона передбачала. Тресі крадькома вивчала його, дивлячись через скло келиха. Він справді був страшенно привабливим. Риси обличчя правильні, гарні, чудові сірі очі з довгими віями та серце змії. Дуже інтелігентної змії. Ви колись думали про те, щоб зайнятися законним бізнесом? Ймовірно, ви мали б значний успіх. Джеф виглядав приголомшеним. Що? І покинути все це? Ви, мабуть, жартуєте. Ви що, все життя збираєтеся залишатися шахраєм? «Шахраєм? Я організатор і натхненник», – відповів він із докором у голосі. «І як це ви стали цим організатором?» «Я втік з дому, коли мені виповнилося 14, і приєднався до цирку, бродячого цирку. 14? в першу тресі зазирнула за цю гарну, гладку вивізку. Мені було добре. Я вчився боротися за життя. Тоді ще йшла та чудова війна у В'єтнамі. І я приєднався до зелених беретів і таким чином продовжив свою освіту. Думаю, головне, що я виніс, що війна – найбільша афера у світі. Порівняно з цим ми з вами просто паршиві любителі». І тут він різко змінив тему розмови. «Як ви ставитеся до пелоті?» «Якщо ви це продаєте, то не треба. Дякую». «Дурненька. Так називається гра. Щось на зразок Джай-Алай. Маю два квитки сьогодні на вечір, але Сюзанна не зможе піти. Може, підете ви?» І на свій подив Тресі відповіла. «Так». Вони вечеряли в маленькому ресторанчику в міському парку, де їм подали місцеве вино, та смажену качку у власному соку зі смаженою картоплею та часником. Було надзвичайно смачно. Це їхня найкраща страва, поінформував Джефф Тресі. Вони говорили про політику, книги, подорожі. І на свій подив Тресі виявила, що Джефф досить освічений. «Коли ви в 14 належите самі собу, самому», – сказав їй Джефф, ви схоплюєте все швидше. Спочатку ви навчаєте, що рухає вами, тому що рухає іншими людьми. Афера подібна до джиу-джитсу. У джиу-джитсу ви використовуєте прагнення суперника виграти. В афері користуєтеся його жадібністю. Ви робите перший рух, а він проробить усе інше. Тресі посміхалася, дивуючись, як спритно Джеф зрозумів, якими вони були. Вона захоплювалася разом з ним, але залишалася впевненою, що при першій нагоді він не забариться натягнути їй ніс. Він людина собі на умі, і не треба про це забувати. Місце, де грали в пилоту, виявилося великою ареною розміром із футбольне поле, розташовано високо на пагормах Біаріцца. З кожного кінця поля стояли величезні бетонні піднесення типу шкільних дощок. Усередині – ігровий простір із чотирма рядами кам'яних лав з обох боків поля. У сутінках увімкнули освітлення. Коли прибули Тресі та Джеф, трибуни виявилися майже заповненими болівальниками обох команд. Гра розпочалася. Члени кожної команди носилися, сильно кидаючи м'яч об бетонні сіни – і намагаючись зловити подачі, що відскочили. Спеціальні кошики, довгі і вузькі, прив'язані до їхніх рук. Пилота вважалася швидкою та небезпечною грою. Коли один із гравців упіймав п'яча, натовп завив. «Вони сприймають гру надто серйозно», – прокоментувала Тресі. «За гру платять непогані гроші, а баски – люди азартні». Гра йшла швидко, натоп завувавшу хвилини. «Це справді небезпечно, як це виглядає?» – запитала Тресі. Баронеса, м'яч летить повітрям зі швидкістю майже 100 миль на годину. Якщо він влучить у голову, ви загинете. Головним завданням гравця – не влучити під м'яч». І він ласкаво поплескав її по руці. Гравці були досвідченими, рухалися, потужно та красиво, під постійним контролем. Але десь у середині гри, зовсім несподівано один із гравців, закинув м'яча під неправильним кутом, і смертоносний снаряд полетів просто у бік, де сиділи Тресі із Джефом. Глядачі впали на землю. Джеф, недовго думаючи, схопив Тресі і кинув на землю, прикривши її своїм тілом. Вони чули звук м'яча, що пролетів над їхніми головами, що вдарився потім у протилежну сіну. Трейсі лежала на землі, відчуваючи важкість тіла Джефа. Його обличчя було зовсім поруч із її обличчям. Він хвилинку тримав її, потім підвівся і допоміг підвестися їй. Їм стало ніяково. Мені мені достатньо на сьогодні вражень, сказала Тресі. Я хотіла б повернутися в готель. Вони попрощалися у вестибюлі готелю. «Мені дуже сподобався вечір», – подякувала Тресі. «Тресі, скажіть, що не вплутаєтеся в авантюру зі скарбами Цукермана, добре?» «Добре». Він довго дивився на неї. «Ви ще думаєте, що я також вирішив зайнятися цим золотом, чи не так?» Вона подивилася йому у вічі. «А хіба не так?» Вираз його обличчя став жорстким. Щасливо. Добра ніч, Джеф. Тресі спостерігала, як він повернувся і вийшов із готелю. Бідолашна жінка, подумала вона. Вона припустила, що Джеф пішов до Сюзани. Тут її покликав портіє. Доброго вечора, баранеса, вам лист. Лист був від професора Цукермана. У Адольфа Цукермана виникла проблема. Дуже велика проблема. Він знаходився у Арманда Гранг'є. І Цукерман так жахнувся, що трапилося, що навіть описався. Гранг'є тримав незаконне приватне казано, яке розміщувалося в елегантній віллі на Рю-де-Фріа. Для Гранг'є мало значення, було закрите муніципальне казано чи ні, тому що клуб на Рю-де-Фріа – завжди знаходився під заступництвом багатих патронів. На відміну від державних казано, ставки тут не обмежувалися, і тому ділки приходили сюди пограти. Постійними клієнтами Гранг'є вважалися арабські шейхи, англійські дворяни, східні бізнесмени, глави африканських держав. Красиві молоді дами з легко прикриті легкими туалетами снували туди-сюди, приймаючи замовлення на шампанське та віски, оскільки Арманд Гранжє давно дійшов висновку, що більше ніж будь-який інший клас, багаті поважали отримати щось неплатяче, неплатяче. Гранжє зміг дозволити указану безкоштовну випивку. Його рулетка крутилася і карткові ігри процвітали. Клуб часто відвідували гарні молоді дами у супроводі літніх джентльменів. І рано чи пізно дами зверталися до Гранг'є. Він був маленького зросту, 5 вутів 4 дюйми, мініатюрний, з вологими коричневими очима і м'яким чуттєвим ротом. Поєднання його поглядів і невеличкої постаті притягувало жінок подібно до магниту. Гранг'є ставився до кожної з належним захопленням. «Люба, ви просто непереборні, але, на жаль, для обох нас, я шалено люблю іншу». І так було насправді. Звісно, та інша змінювалася від тижню до тижню. У Біаріці без кінця з'являлися гарні молоді жінки. І Арман Грангє давав кожному місце під сонцем. Зв'язки Грангє з темним світом і поліцією були досить потужними щоб підтримувати казано. Свій шлях він почав із посильного, піднявся до продавця наркотиків і, зрештою, до власника власного казано. Той, хто протистояв йому, із запізненням усвідомлював, яким смертельно небезпечним міг бути цей маленький чоловічок. Зараз Адольф Цукерман зазнав перехресного допиту Арманда Гранг'є. «Розкажіть мені подробиці про баронесу», яку ви збираєтеся використати у плані порятунку скарбів. За тоном голосу Цукерман зміг визначити щось погане, страшенно погане. Він проковтнув і почав. Ну, вона удава. Чоловік залишив їй купу грошей, і вона сказала, що зможе дати 100 тисяч доларів. Власний голос додав йому впевненості, і він продовжував. Одного разу, ми отримуємо гроші в неї і, звичайно, скажемо їй, що судна, на якому ми збираємося провести операцію, зазнала аварії, і нам терміново потрібно ще 50 тисяч доларів, потім знадобиться ще сотня тисяч. І далі, як завжди. На обличчі Арманда Грангє він побачив грмасу невдоволення: у чому річ, шефе, які складності? «Проблема», – почав Грангє крижаним тоном. «Щойно мені позвонив один приятель з Парижу. Він виготовив підроблений паспорт для твоєї баронеси. Її звуть Тресі Вітні, і вона – американка». У роті у Цукермана пересохло, він кусав губи. Але вона… вона справді зацікавилася, шеф. «Ще пак, та вона аферистка». Ти спробував обдурити шахрайку. Тоді чому вона сказала так? І чому вона не послала все до чорту? Гранд'є заледенів. Не знаю, професор, але я збираюсь розібратися з цим питанням. І коли розберусь, то відішлю цю леді поплавати в бухту. Ніхто не посміє робити дурня, з Арманда Гранг'є, «Тепер візьміть телефонну слухавку. Скажіть їй, що ваш друг пропонує вкласти половину грошей, і я прямую зустрітися з нею». «Ну що, зможеш упоратися? Цукерман відповів, «Будьте певні, шефе, не турбуйтеся». «Я турбуюся», – повільно сказав Арманда Гранг'є. «Я дуже сильно турбуюся за вас, професоре». Арман Грангє не любив загадки. Афери з підняттям судна була розлоблена століття тому, але завжди були жертви. Іншого способу для Афериса просто не було. Загадка набридла Грангє, і він мав намір вирішити її. А коли він знайде відповідь, жінка вирушить до Бруно новінцетіні. Вісенте любить баграти жертвою перш ніж розправляється із нею. Арман Грангє увійшов до вестибюлю готелю «Дю Палас» і звернувся до Жюля Берджараса Сивого Баска, який працював тут з 30 річного віку. Який номер займає баронеса Маргарита де Шантельї? Існувало жорстке правило – не повідомляти номери гостей. Але правила були писані не для Арманта Грангє. Номер 312, мосьє Армант. Дякую. «Іще кімнату за номером 311». Грангє зупинився. «Що?» Баронеса також зайняла кімнату суміжно з її номером. «О, і хто ж її займає?» «Ніхто». «Ніхто? Ви впевнені?» «Так, масьє, вона тримає її замкненою». «І покоївкам наказано не входити туди». Грангє спохмурнів. «У вас є запасний ключ». «Звісно». Без жодного вагання Портє пірнув під стійку за запасним ключем і вручив його Арманду Грангє. Коли Арманду Грангє підійшов до дверей номера баронеси, вони були відчинені. «Гей, хтось тут є?» Жіночий голос іншої кімнати прокричав. «Я у ванні, за хвилину підійду. Будь ласка, приготуйте собі щось випити». Грангє оглянув номер, добре йому знайомий – Бо щороку влаштовував своїх численних друзів у готелі. Він зазирнув у спальню. Дорогі прикраси лежали у безладі на туалетному століку. «За хвилину я буду готова», – пролунав голос із вами. «Не турбуйтеся, баронесо». «Ну, пастривай, баронеса», – думав він. «Маленька брудна гра, яку ти затіяла, урвалась». Він підійшов до дверей, що вели до суміжної кімнати. Вона виявилася замкненою. Грангє вийняв запасний ключ та відчинив двері. Кімната, в яку він увійшов, мала затхлий, нежилий запах. Портьє сказав, що ніхто там не живе. Навіщо ж тоді ця кімната була потрібна жінці? Тут очі Грангє вихопили щось незвичайне. Тяжкий чорний електричний дріт, прикліплений до заглиблення в сні, пробігав по всій підлозі і зникав у шафі. Двері шафи відчинялися достатні для того, щоб пропустити всередину дріт. Гран'є, згоряючи від цікавості, підійшов до шафи і зазирнув всередину. Ряди вологих 100-доларових банкнот були розвішані на дротах по всій шафі і сушилися. На місці для друкарської машинки містився предмет, задрапірований тканиною. Гран'є підняв чохол. Там був маленький друкарський верстат із кліше 100-доларової купюри. Поруч лежали стоси, заготовок купюр і машинка для різання паперу. Декілька 100-доларових купюр, відрізаних нерівно, валялися поруч на підлозі. Тут за спиною Грангє почувся розгніваний голос, що запитливо сказав «Що ви тут робите?» Грангє здригнувся і обернувся «Тресі Вітні!» із зав'язаним рушником волоссям у тюрбані увійшла до кімнати. Арман Харенр'є тихо промовив. «Чорт забирай! То ви збиралися заплатити нам фальшивими грошима?» І став свистверігати за її виразом обличчя. Спочатку заперечення, потім образа і нарешті виклик. «Добре!» Погодилася Трейсі, «Але...» Не в цьому справа. Ніхто не може відрізнити їх від справжніх грошей. Афера? З якою насолодою він би розірвав усе це? Подивіться, ці банкноти не відрізниш від справжніх. Справді. У голосі Гранге чути було сумнів. Він зняв одну з мокрих купюр і почав розглядати їх. Він оглянув спочатку одну, потім іншу сторону, потім... Ще раз скорпульозніше. Вони були просто чудові. «Хто зробив кліше?» «Яка різниця? Дивіться, я можу підготувати 100 сто тисяч доларів до п'ятниці!» Грангє з подивом дивився на неї. «Господи!» – сказав він. «Та ви?» «Просто дурепа! Жодних скарбів не існує!» Тресі стояла вражена. «Що ви маєте на увазі, професор Цукерман?» «Казав мені, і ви йому повірили?» «Дуже прикро, Варанеса. Соромно!» І почав знову вивчати банкноту. «Я візьму її з собою», – Тресі кивнула головою. «Беріть, скільки хочете. Зрештою, це просто папір». Грангє схопив жменю банкнот. «Ви впевнені, що жодна спокоївок не заходила сюди?» – запитав він. Я добре плачу, щоб вони трималися подалі, а коли я йду, то закриваю кімнату на ключ. Вона холоднокровна, подумав Арман Грандє, але тримати її живою не можна. Не залишайте готель, наказав він, я хочу, щоб ви зустрілися з одним моїм другом. Спочатку Арман Грандє хотів доручити жінку турботам Бруно Вінсента негайно, але потім... Якесь почуття втримало його. Він знову уважно вивчив одну банкноту. Через його руки пройшло безліч підроблених грошей. Жодна з банкнот не була такою гарною, як ця. Той, хто зробив кліше, для них був просто генієм. Все точно збігалося. І папір, і малюнок, і водяні знаки, і колір. І навіть у мокрому стані портрет Франкліна здавався чудовим. Сучка права. Неможливо визначити різницю між фальшивою та справжньою банкнотами. Гранг'є обмірковував, чи можна пустити їх у оборот подібно до справжньої готівки. Ідея здавалася неймовірно спокусливою, поки що він вирішив триматися подалі від Бруно Вісенте. Наступного ранку Гранг'є послав за Цукерманом, та доручив йому одну зі 100-доларових банкнот. «Сходи в банк і поміняй на франки». «Так, шеф». Грангє дивився, як він вийшов із офісу. «Нехай доручення послужить Цукерману деякою карою за його дурість. Якщо його заарештують, він ніколи не розколиться, звідки в нього з'явилася банкнота, бо хоче жити. Але якщо все зійде гаразд...» «Я подивлюся», – подумав Грангє. Через 15 хвилин Цукерман повернувся до офісу гранє. Він відрахував франки, які відповідають сотні доларів, і запитав. «Ще щось, шефе?» Гранг'є дивився на франки. «У тебе були якісь труднощі?» «Труднощі?» «Я хочу, щоб ти подався до цього банку», – наказав Гранг'є. «І ось, що я хочу тобі сказати». Адольф Цукерман увійшов до приймальні французького банку і одразу направився до столу, де сидів керуючий. Цукерман ішов, побоюючись, що потрапить у якусь неприємність, але ще більше він боявся гніву Гранг'є. «Чи можу чим-небудь допомогти вам?» – запитав керуючий. «Так», – він спробував заспокоїтися. «Ви бачите, минулого вечора я грав у покер», «Скількома американцями?» Тут він зупинився, керуючи кивнув. «І ви програли, і тому хочете взяти позику?» «Ні», – відповів Цукерман. «Загалом я виграв. Тільки от чоловіки здалися мені, дещо підозрілими. І він виняв із гаманця дві 100-доларові купюри. Вони заплатили мені оцими банкнотами, а я боюся, що вони фальшиві». Серце Цукермана пішло у п'яти, коли керівник почав розглядати банкноти. Він ретельно дослідив їх, спочатку один бік, потім другий, подивився на світло. Він глянув на Цукермана і посміхнувся. «Ви щасливчик, Масьє, гроші справжні!» Цукерман з полегшенням зіткнув. «Господи, благослови! Пронесло!» «Все нормально, шеф!» Він сказав, що вони справжнісінькі. Все складалося якнайкраще. Арман Гранг'є сидів, думаючи, що план майже вже склався. «Вирушайте за баронесою!» Тресі знаходилася в кабінеті Арманда Гранг'є, сидячи навпроти нього за імперським столом. «Ми з вами партнери!» – поінформував її Гранг'є. Тресі рішуче підгалася. «Я не потребую жодних партнерів. Сідайте!» Вона глянула в очі гранге і сіла на місце. Беариц моє місто. Тільки спробуйте використати хоча б одну банкноту, і ви відразу заарештовані. Розумієте? Такі неприємності можуть статися у гарної жінки, що ви не можете навіть уявити. Без мене ви тут не зможете зробити і кроку. Вона поглянула на нього. Тобто, я купую ваше заступництво, так. «Не так. Ви купуєте у мене своє життя!» І Тресі вірила йому. «А тепер скажіть, де ви взяли цей друкарський станок?» Тресі коливалася, вагалася і грангє, і з задоволенням стежив за нею. Він бачив, що вона здається. Нарешті вона неохоче сказала, «Я купила його в одного американця» який живе у Швейцарії. У Штатах він працює гравером, друкував гроші для країни 25 років. Потім його відправили у відставку, з його пенсією виникли деякі проблеми, і справа закінчилася тим, що він її не отримав. Він відчував себе обділеним і вирішив щось мати, благо він зміг потай вивезти кілька стодоларових кліше, що вважалися зіпсованими, і, використовуючи старі зв'язки, зміг дістати папір, який використовує Міністерство фінансів для друкування грошей. Тоді все зрозуміло, переможно думав Грангі. Ось чому банкноти виглядають настіль правдоподібно. Його збудження зростало. І скільки грошей може виговати цей прес за день? Тільки. Одну банкноту за годину потрібно обробити кожен бік паперу, та він перервав її. А більшого преса немає в нього, ні? Є, на ньому можна виготовляти 50 банкнот щовісім годин. Це п'ят тисяч доларів на день, але він просить за нього півмільйона доларів. Купіть його, сказав Гронге. Але я не маю п'ятсот тисяч доларів. Зрозуміло. Як швидко ви змогли потримати цей прес? Вона неохоче процедила. Гадаю, що зараз, але я не можу. Грангє зняв слухавку і промовив. Луї, мені терміново потрібно 500 тисяч доларів у французьких франках. Візьміть цю готівку сейфа, а решту зніміть з рахунку в банку і несіть мені в офіс. Швидко. Треси нервово схопилася. Я б краще пішла і... Ви нікуди не підете. Правда, краще я, краще помовчить, я так гадаю. У нього були ділові партнери, які б із задоволенням сполуталися б у цю справу. Але краще їм не треба знати, щоб не нашкодити собі і йому, так вирішив Гранг'єт. Він сам придбає великий верстат і замінить усе, що запозичив із рахунку казано у банку на надруковані банкноти. А вже згодом він накаже Бруно Вінсенте впоратися з дамочкою, адже вона не любить партнерів. Ну, їх не любить і Арманд Грангє. За дві години прибули гроші у великій сумці. Грангє сказав Тресі «Виписуйтесь з готелю». У мене в пагарбах преміленька віла. Там ви і проживете доти, доки ми не перевіримо операцію. Він поставив перед нею телефон. А тепер дзвоніть своїм друзям у Швейцарію і скажіть, що купуєте великий верстат. Телефонний номер у мене в готелі. Я можу зателефонувати і звідти? Ні, відрізав Грангє. Я не хочу, щоб його доставляли транспортом. Я хочу отримати його прямо в аеропорту. Ми поговоримо про це за вечерею, сьогодні увечері. Побачимося о восьмій вечора». Її відпустили. Тресі піднялася. «Будьте обережні з грошима. Не хочу, щоб щось сталося з ними чи з вами». «Нічого не станеться», запевнила його Тресі. Він усміхнувся ліниво. «Впевнений у цьому». «Професор Цукерман проводить вас до готелю». У мовчанні у двох вони сіли в машину, поставивши між собою сумку із грошима у кожного голові свої думки. Цукерман так і не розібрався, що ж сталося, але відчував, що це... веде для нього щось хороше. Все закручувалося на жінці. Грангє наказав не зводити з неї очей, що Цукерман і збирався робити. Арман Гранг'є цього вечора просто прохав. До його радості усе склалося пречудово, і він отримає великий печатний верстат. Ця вітня казала, що він може друкувати п'ять тисяч доларів на день, але у Гранг'є дозрів кращий план. Він змусить працювати верстат усі 24 години на добу, тобто щодня, вийде 15 тисяч, на тиждень понад 100 тисяч і майже мільйон кожні 10 тижнів. І це лише початок. Сьогодні увечері він дізнається ім'я цього гравера і укладе з угоду на виготовлення великої кількості апаратів. Для його везіння немає кордонів. Точно о восьмій вечора лімузин Карангія підкотив до дверей готелю «Дю Палас», із машини виліз сам господар. Коли він увійшов до вестибюлю, то із задоволенням побачив, що Цукерман сидів біля входу, не зводячи очей з дверей. Грандгє підплив до портє. «Екюль, скажи баронесі де Шантильі, що я вже тут, нехай спускається у вестибюль». Портія глянув на нього і відповів. Баронеса з'їхала з готелю масьє Грандгє, «Ви помиляєтесь. Зателефонуйте їй». Екюль раз розгубився. «Небезпечно суперечити Арманду Гран'є. Це знала кожна дитина. Але ж це неможливо. Коли? Відразу ж після того, як вона повернулася до готелю, вона просила мені принести її у номер рахунок, щоб там розплатитися готівкою, та мізки Арманда стріпко запрацювали». «Готівкою? Французькими, так?» «Так, масьє, французькими!» Грангє шалено закричав. «Взяла вона будь-який багаж або коробку з номера?» «Ні», – вона сказала, що надійшли за ними пізніше. Отже, вона змилася з його грошима у Швейцарію провертати свої справи з великим верстатом. «Ключ від її номера! Швидко!» «Так, Масіє Грангє!» Екюльберджарас схопив ключ і помчав разом з Армантом Грангє у ліфт. Проходячи пов Цукермана, Грангє прошепів. «Що ж, ви суці, дите, ідіот клятий! Вона ж змилася!» Цукерман незрозуміло глянув на нього. «Не могла вона піти. Вона навіть не спускалася до вестибюлю. Я весь час спостерігаю за ним!» «Спостерігаю за ним!» передражнив його Грангє. «А ти? Бачив няньку, чи сиву літню леді, чи служницю, що виходила через службовий вхід?» Цукерман звентежено похитав головою. «Звідки мені знати, ким вона вбралася?» «Іди до казино!» буркнув Грангє. «Я розберуся з тобою пізніше!» Номер виглядав так само, як у той момент, коли його відвідував Грангє. Двері в суміжну кімнату виявилися відкритими. Гранд кинувся до шафи. Слава Богу, друкарський верстат був на місці. Він виявився занадто масивним, щоб ця вітня змогла поцупити його з собою. Це її помилка. І це лише це, подумав він. Вона надула його на 500 тисяч, і він змусить сплатити її сповна. Він дасть поліції можливість зловити її і засадити за грати, а там його хлопчики розберуться із нею. Вони змусять її назвати ім'я гравера, а потім просто пристрелять. Арман Грандє набрав номер поліції та попросив до телефону інспектора Дюмона. Він злісно репетував у слухавку хвилини три і нарешті сказав «Я чекаю на вас тут». Через 15 хвилин прибув його приятель, інспектор у супроводі чоловіка вельми непривабливого вигляду, який Гранг'є ще не зустрічав із зовнішністю типового фанатика. «Це масьє Даніель Купер», – представив його інспектор Дюмон. «Месьє Гранг'є», – Купер заговорив. «Ви згадували, що вона займається виготовленням фальшивих грошей?» «Так, нині вона на шляху до Швейцарії», – ви можете взяти її на кордоні. Всі докази її провини тут, у цьому номері, і він повів їх до шафи. Ось тут знаходиться друкарський верстат, на якому вона виготовляла гроші. Даніель Купер підійшов до верстата і ретельно дослідив його. Ви кажете, вона друкувала тут гроші? Так, я вже казав, підтвердив Гранге. Він вийняв банкноту з кишені і простяг Куперу. Погляньте, це одна з тих фальшивих асигнацій, яку вона виготовила. Купер підійшов до вікна і глянув на світ. Але це справжнісінька купюра. Ні, вона тільки так чудово виглядає, тому що вона використовує крадені кліше, куплені у гравера, який друкував гроші у Філадельфії. Вона виготовляла гроші на цьому верстаті. Купер різко сказав. «Ви тупиться. «Це звичайнісінький друкарський верстат. Єдине, що ви можете надрукувати на ньому, це якесь звичайне оголошення». «Оголошення?» Кімната раптом почала обертатися навколо Гранг'є. «Ви що, справді повірили в байку, що верстат може друкувати справжні 100-долареві банкноти?» «Та кажу ж вам, я власними очами бачив». І тут Гранг'є зупинився. А що, власне, він бачив? Декілька мокрих стодолових купюр, що сохнули на мотузці, Кілька аркушів паперу та машину для різання? Тут до нього дійшло, що він загубив. Не було жодних фаршивих грошей. Не було гравера, який чекає у Швейцарії. Тресі Вітні і не думала вірити в історію порятунку скарбів. Сука просто використала його власний план в якості, «Наживи! Щоб здерти з нього 500 тисяч доларів!» Світ перекинувся. Двоє чоловіків спостерігали за ним. «Ви що, сподівалися використати цей верстат, Арманди?» «Що йому відповідати? Як бути?» «Що він збирався фінансувати операцію по виготовленню фаршивих грошей?» І що зроблять із ним його компаньйони, коли дізнаються, що він запозичив у них 500 тисяч доларів і пустив їх на вітер? Його охопив раптовий жах. Ні, я, я і не збирався використовувати цей верстат. У голосі грангія чулася паніка. Тільки Африка, думав грангія. Вони ніколи не знайдуть мене в Африці. Даніель Купер думав про інше. Наступного разу. Я зловлю її наступного разу.